Nyolcadik fejezet A következő láncemet. Bár akkor még nem tudhattam, hogy az. Sálita hozta. A tavaszistenő idejének vége felé. Szálita annak idején egyike volt annak a hét fiatal kapitánynak, akik a nagy utat végighajózták velem. Szomorú halála után hatam maradtak. A legjobb hajósok ezen a földrészen. Mert a sajnos gyorsan hanyatló pilagú, már csak a hajóépítőben tudott zsarnokoskodni. Ahogy azon a szörnyű éjszakán már végig gondoltam, egyiküket sem tettem meg hivatalosan a hajóhat parancsnokává. Mindannyian a tanács tagjai voltak. De az év nagyobbik részét a tengeren töltötték, mert életük egyetlen, legnagyobb szerelme a hajózás volt. És egyikük sem hagyta volna oda a tengert a trónterem unalmas délelőttjeiért. A részleteket nem ismertem, de valahogyan, valószínűleg tiltakozása ellenére rávették Gihatrit, hogy képviselje őket a tanácsban, amíg ők boldogan repültek a kék vizen. Így lett Gihatri kinevezés nélkül a hajóhat parancsnoka. És elismeréssel kell leírnom, hogy Laskilivel remekül megértették egymást. Legfeljebb akkor vitatkoztak, amikor gihatri rátört a tenger utáni vágyakozás, és kereken kijelentette, hogy ő most elhajózik. Lényegtelen, hogy milyen ürüdgyel. Csináljon, Laskili, amit akar. De most szállítáról kell beszélnem. A jól emlékszem, már az eltemetett táblákon leírtam, hogy a hajóépítés fejlődésével megszűnt az a szokás, hogy csak gurru a tengeristen év negyedében futnak ki távolabbi cél felé induló hajók. Esra idejét leszámítva, amikor a viharok miatt valóban kockázatos kimerészkedni a védett öbölből, a másik három negyedben gyakorlatilag rendszeres volt a hajózás. Salita is így indult el Erú a kezdetekor az első hajóraj parancsnokaként, Girdinbe, a Szódáért és a Salétromért. Még egy éves sem volt az új szerződés ez ígérrel. Tanácsosnak látszott, hogy olyan tekintélyes ember vezesse a hajórajt, mint amilyen Salita. Rendben, veszteség nélkül megtért a tizenvalahány hajó Avana kikötőjébe. De akik a parton várták őket, Látták, hogy a hajósok zavartak. Komorak. És amikor elhagyták a hajókat, átengedve az áruval való foglalatosságot a rakodó munkásoknak, össze-vissza beszéltek mindenfélét, amit senki sem értett. Szállita egyenesen a palotába sietett, de maga előtt küldött a kikötő örségből három legényt. Az egyiket hozzám, hogyha lehet, azonnal beszélni szeretne velem, a másikat Tálhoz, a harmadikat Gámatúhoz, hogy ők is jöjenek oda, ahol én fogadom. Abban a szobában vártam, ahol általában a délutánjaimat töltöttem, Nánúr idejének kivételével, amikor túlságosan meleg volt. Nyugatra néző keskeny, magas ablakain sárgán szűrődött be a napfény, ragyogása meghitt, és megnyugtató hangulatot teremtett. Mire Szalita belépett, Talil és Gamatu már ott volt. A hajós nehezen szedte a levegőt. Már neki is megerültető volt egy végtében a kikötőből a domb tetejét uraló palotáig sietni. Ülj le, Szalita, mutattam a székre. Ülj le és fújt ki magad. Bizonyára okod van rá, hogy sürgősen beszélni akarsz velem. Rossz hírt hoztál? Baj történt. Nem, de én meg az embereim láttunk valamit. Azért kérettem Gamatut, mert orvos. Ő döntse el, hogy valamennyien megbolondultunk-e vagy sem. Aztán Talil eszére is szükség lesz. Láttam, hogy izgatott, kimerült és keresi a szavakat. Megráztam az arancsengőt. Hozz inni szállítának, utasítottam a belépőszolgát. A kapitány felemelte a kezét. De csak vizet? Különben még azt hiszitek, hogy a részegség mondatja velem, amit hallani fogtok? Tegnap délután sem volt egy korgybor sem a gyomrunkban. Az esti adag még messze volt? Igaz, hogy azt megdupláztattam, hogy az embereim valamennyire megnyugodjanak? Mond már, sürgettem. Elhisszük minden szabad. Még kint voltunk a nyílt tengeren, de már Avana felé vettük az irányt, amikor megláttunk valamit keleten a tenger fölött. Nagyon messze volt. Először azt hittem felhő csomó. De rájöttem, hogy ilyen alacsonyan nem lehet felhő, és nem mozoghat ilyen gyorsan. Mi délnek tartottunk. Az meg, ahogyan később megfigyelhettem, pontosan nyugatnak. Így egy ideig közeledett hozzánk. Úgy csillogott a napfényben akár az ezüst. Milyen alakja volt? Betettem közbe. Kerek? Vagy hegyes? Hosszú? Salita a fejét ingatva kereste a hasonlatot. Egyik sem. Talán... talán... Igen, mint egy nagy olajbogyó. Kerekded is, egy kicsit hosszúkás, de mind a két végén tompa, nem hegyes. Igen, mint egy olajbogyó. Mekkora volt és milyen magasan repült. Szállita újra megrázta a fejét. Tudod, Isteni uram, milyen nehéz az ilyesmit megbecsülni a nyílt tengeren, amikor a hajód az egyetlen mérték? És ahogyan már mondtam, mi délnek tartottunk, a dolog meg egyenesen nyugatnak, így hamar mögén került. Azután beleveszett a nap meg a tenger ragyogásába. Mégis mekkora volt, unszoltam. A szemét összehúzva töprengett, hogy minél jobban felidézze, amit látott. Nem lehetett sokkal nagyobb, mint a mi nagy bárkáink. Tehát 20 harminc méter. És milyen magasan repült? Erre még nehezebb felelni, Isteni Uram! Kezdte, azután boldogan felkiáltott. Megvan! Mi? Most jut eszembe, hogy változtatta a magasságát. Néha úgy látszott, hogy szinte súrolja a tengert, tehát nagyon alacsonyan repült, és újra mondom, gyors volt, nagyon gyors. Nincs az a madár, amelyik ilyen sebesen szállna. Kevesebb idő telt el a megpillantásától az eltűnéséig, mint amennyi alatt az egészet elmondtam. Hangot hallottál? Semmit, Isteni Uram, semmit, mondta nagyon határozottan. Pedig az embereim megnémultak a csodálkozástól velem együtt. Ha lett volna valamilyen hang, hallottuk volna. Hallgattunk. Azután a kapitány megszólalt. Mondd meg, Gamatu! Bolondok vagyunk, vagy sem? Nem. Nem vagytok bolondok, felelt azonnal az orvos. Akkor mi volt ez, isteni uram? kérdezte Szállita. Amikor nem válaszoltam, folytatta. Vagy te mégis azt hiszed, hogy megbolondultunk? Nem, Szalita. Csak nem tudok mit mondani. Gondolkodnom kell. Azután rájöttem, legjobb, ha hangosan gondolkodom. Elég okos ahhoz ez a három ember, hogy követni tudjon. Amit Szalitáék láttak, az nem csak őket zavarta meg, hanem engem is. A világ most már számomra sem olyan, ahogyan nekem az én távoli szülőbolygómon tanították, és ahogy eddig elképzeltem. Az a bolygó, mi földnek nevezzük, elképzelhetetlenül messze van. A viking nevű űrhajó, amivel én jöttem, és a második, az Anteus is, amelyik Agdában elpusztult, több mint 13 évig repült a csillagok között, amíg ideért pedig nem repültek sokkal lassabban a fénynél, ami a leggyorsabb a világon. Az Anteus robbanásának a fénye még most is útban van a föld felé, pedig hány éve már annak. Más kérdés, hogy azt a fényt észlelni tudják-e majd egyáltalán, ha eléri a földet. Tehát majdnem bizonyos, hogy amit a látott, nem a földről jött ide mert a földön az a törvény, hogy nem indítanak új űrhajót, amíg az előző vissza nem tért. Legalábbis az én időmben ez volt a törvény, és nem hiszem, hogy megváltoztatták. Feszültem, figyeltek, láttam rajtuk, hogy eddig értik, hogyan folytassam. A tudósok a földön már nagyon régen feltételezték, hogy másutt is van élet. Más napok bolygóin. Azért ülök most itt köztetek. Ez a bizonyítéka annak, hogy helyesen gondolkodtak. De azt is feltételezték, mert... Mert... Kerestem a szót. Mert a bolygók népeinek értelme úgy növekszik az idővel, ahogyan a tudatlan újszülöttből bölcs öreg lesz. Hogy lehetnek nálunk, földieknél, értelmesebb lények. Mert az értelem, ha egyszer megszületik az élők között, nagyon gyorsan növekszik. Megálltam, mert a mondandómat már nagyon nehéz volt megfogalmaznom. Hasonlatot kerestem. Amikor a parti népősei, Alig különböztek azoktól a vattörzsektől, amelyek délről, a fekete hegyek völgyeiből zaklatják a náunikat. A bárkán szikláit ugyanolyannak láthatták, mint amilyenek most. Ne ijedjetek meg a nagy számoktól, amelyeket most mondok. Tíz, húsz, vagy akár százezer év egy szempillantás az élettelen világ, vagy az olyan élők számára, mint mondjuk a kecske. De ha az értelem eljutodáig, hogy a beszédből megszületik az írás, minden más addigi mesterség fejlődése felgyorsul. Hallgattam egy sort, azután máshonnan folytattam. Dennyár szavaiból úgy vettem ki, hogy ők nagyjából két-három ezer évvel tartanak előbbre, mint mi. Micsoda behozhatatlan előnyük van. Bántam, hogy kimondtam, de megtörtént. Gyorsan másról kezdtem beszélni. Tehát a tudósok feltételezték, hogy vannak, lehetnek a földi embernél sokkal fejlettebb, értelmesebb lények. Amikor ott éltem, már több mint száz éve folyt a vita a hívők és a hitetlenek között arról, hogy ezek az értelmes lények meglátogatták-e a földet, vagy sem. Nem tudom, mi történt azóta, mióta a földről eljöttem, de addig a látogatás minden bizonyítékát cáfolni látszott egyetlen tény. Mi volt az, Isten Uram? kérdezte Gamatu, akit láthatóan lázba hozott, amit eddig hallott. Hogy soha egyetlen egyszer sem sikerült kapcsolatot teremteni velük. Pedig akik hitték, hogy közöttünk jártak, illetve járnak, mindent elkövettek a kapcsolatfelvétel érdekében. Nem voltak bizonyítékok. És ezzel nem lehetett vitatkozni. Gamatu újra meg akart szólalni, azután meggondolta magát. Most Salita látott valamit, és nem kételkedem abban, amit elmondott, folytattam. És amit látott, az bizonyíték lehet. Sőt, nagyon valószínű, hogy az, mert ilyen repülőszerkezetet földi testvéreim még nem tudnak építeni. A földtől való távolság is túlságosan nagy, de erről már beszéltem. Ami azonban a legfontosabb. Ha mégis földi testvéreim lenne a szerkezet, miért nincsenek már is közöttünk, avana Hiszen tudják, hogy itt vagyok. Vagy ha azt is gondolnák, már nem élek. Akkor is tudják, hogy itt volt az otthonom. Akkor miért nem ide repültek? Hát, kicsodák lehetnek, és honnan jöttek? Fírtatta Gamató. Nincs válasz, ingattam a fejem. Csak ők tudják megmondani. Ha akarják. Ha valóban léteznek. Szálita megbántottan kapta fel a fejét. Hát, mégsem hiszel nekem, Isten Uram? Nyugodj meg, Szálita. Nem tartalak hazugnak. Csak, csak talán itt is ugyanaz történik majd, mint a földön. Hogy látogatók vannak is, meg nem is. Ha itt sem akarják fölvenni a kapcsolatot, ugyanolyan kevéssé valóságosak maradnak, mint ott. És mi vitatkozunk érdemtelenül, vagy, felnevettem, kergetjük őket. Amikor elhagytam a földet, amennyire én tudom, már több száz ilyen esetet írtak, rajzoltak le. Ám a látogatók egyetlen földivel sem álltak szóba. Lehet, hogy mi szerencsésebbek leszünk. Újra felnevettem, ők meg döbbenten néztek és hallgattak. Most mit tegyünk, Isteni Uram? szólalt meg végül Tálél. Már a félváros tudhatja a hajósoktól, ha ugyan nem az egész. Valamit mondanunk kell. Itteni életem során mindig megvetést éreztem magam iránt az olyan helyzetekben, amikor nem volt más választásom, mint visszalépni a babona, a misztikum felé. Az eddig elmondottakat, ha még részletesebben elmagyarázom, legfeljebb a tanács fele érti meg. Nem tarthatok természettudományos ismeretterjesztő előadásokat a város népének. Gondolkodtam. Mondjátok azt, hogy én, az Isteni úr, megfejtettem a jelenést. Eru a kegyét jelenti, hogy ilyen formában mutatkozott a hajósok előtt. A biztonság kedvéért tegyétek hozzá... Lehetséges, hogy az Istennő a jövőben is ilyen formában fog megjelenni, más évszakokban is. És mit tegyünk mi? kérdezte újra Tálél. akiknek elmondtad az igazságot. Dühös voltam és elkeseredett. Csak azt tudtam, hogy Salita azt látta, amit látott. De mit jelentesz számomra? Amíg a földön éltem, volt más dolgom is, nem sokat törődtem a hívők és a hitetlenek vitájával. Racionális neveltetésemnél fogva inkább az utóbbiakhoz húztam, mert végső érvüket, a kapcsolatfelvétel hiányát megcáfolhatatlannak tartottam. Milyen értelem az, amelyik rejtőzik, és nem nyújt kezet a másiknak? Miért nekem, a magányosnak adta fel a leckét a sors? tucatnyi fényévre testvéreimtől. Vagy lényemet két részre osztva, egy szemében játszam el azt a vitát, amit odahaza annyi, nálam okosabb ember képtelen volt eldönteni. Legyek ma hívő, holnap hitetlen. Itt állok. Közelebb az emberiség egyik legnagyobb rejtéjének a megoldásához, mint bármelyik elődöm. És ha megkapom a végső választ, Mire megyek vele? Talil halkan köhintett. A palota évszázados rendje szerint ez kettőt jelenthetett, hogy szólni kíván, vagy hogy választ vár. Tudtam ezúttal az utóbiról van szó. Túl sokáig gondolkoztam. Talil aggódik, és ezért türelmetlen. Semmit... Miért? Mit akarsz csinálni? Kérdeztem vissza, azután folytattam. Várod őket? Hívod őket? Hogyan? Lesed és gyűjtöd a bizonyítékokat? Mit érsz velük? Amíg ők nem akarnak találkozni velünk, csak töprenkedsz, emésztheted magad. A városnak... A déli partnak pedig nem erre van szüksége. Dolgozzunk úgy, ahogyan eddig, és igyekezzünk megőrizni éjszakáink nyugalmát.